Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salat və salamu alə eşraf-i el-enbiya-i vəl-mürsalin. Nəbiyyina Muhammedin və alə alihi və sahbihi ecma'in. Rabb-i şirahli sabri və yasirli emri vəhlül-iqtətə min lisani yafqəhu qavli. Amma abad, aziz kardışlarım. İlçəvəl hamınızı Allah'tan qoşmalı, tekfalə olmağa nesil edirəm. Yine de baga Resuləsinin Tefsiri davam edir. 154. ayədə Allah Əsvələdiyyə deyir. وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللəhiyəmvət بَلْ اَحْيَٰىٰ اَلٰىٰ كِللٰى تَشْعُرُونَ Allah yolunda öldürülenlere ölülerdir demeyin. Həçinə onlar diridirlər. Sakin siz bunu hiss etmirsiniz. Peygamber sələl səlləm onların heyyətən dərzaq alemində sağ olduqlarına, yəni yaşadıqlarına, lakin başqa bir həyatda keyfiyyəti bizə məlum olmayan bir halda yaşadıqlarına xəbər verir. Rəvayət Səhimus lindədir. Deyir ki, şəhillərin ruhları cənnətdə o yaşıl buşların boynunda cənnəti gəzib dolaşır, cənnətdəki çaylardan, rüzulardan yiyib içir, sonra da hər işin Hərçdən aslı olan, hərçin altında aslı olan o qəndil, yəni lampaların yanına gəlirlər. Və Rəbbi onlara sual verib, soruşur, deyir ki, daha nə istəyirsiniz? Onlar deyirlər, ey Rəbbimiz, nə istəyə bilərik ki, sən bizə hər şey vermişsən? Hər şey. Elə şey vermişsən ki, onu yaraqdıqlarından heç kəs bizə verə bilməzdi. Allah əsbələ bir daha soruşur ki, Yenə təkrar soruşuram. Daha nə istəyirsiniz? Onlar görürlər ki, rəbbi onlardan soruşacaq. Ta istəyənə qədər onlardan soruşacaq. Gözləyir ki, onlar yenə Allahdan fəngsə istəsinlər. Və çayrəsiz qalıb deyirlər ki, bizi dünyaya qaytar. Dünyaya hatına. Yenidən sənin yolunda voruşub şəhid olaq. Onlar görürlər ki, şəhidliyin mükafatı nədir? Və istəyirlər ki, yenə Allah yolda vuruşu, şəhid olsunlar və bu savabından daha yenə artıq savab qazansınlar. Allah s.ə. onlara deyir ki, mən artıq qədərə yazılmışam ki, bura gələn bir daha o dünyaya qayıtmayacaq. Başqa hədislər də var ki, özdə onlar da var ki, şəhidlər hal-hazırda cənnətdədirlər. Bunun öz yeri gəlib satacaq. Al-İmrân surəsində də 169-170-171-ci ayələrdə onun zahiriciyi, lakin indi bil ki, cənnətə girdirilən sahabələrdən sizə xəbər verim. O şəxslərdən ki, Allah ilə da ondan ürəb hal-hazırda zəhmətdədirlər. Bunlardan Həmzə ibn Əbdülmüqallib radiyallahu anhu, Peyğəmbər sallallahu əmisi Uhud döyüşündə şəhid olur. Rəsulullah sallallahu əleyhi və Uhud döyüşündə şəhid olanları Umumlu şəkildə müjdələyir ki, onlar bu dəqiqə cənnətdədirlər və özlərindən sonra gələn qardaşlarına müjdələyirlər ki, onlar da bunlar kimi Allah yolunda vuruşu böyüsələr, cənnətə düşəcəklər. Lakin Abdu, ə, Həmzə ibn Abdülmuttalib, radiyallahu anh, bu arədə ayrıca xüsus hədis gəlib. Peygamber s.ə.v. deyir ki, cənnətə daxil olduğunu da gördüm ki, Həmzə çarqqayının üzərində bir seylənib. Yəni, uzanıq. Cənnətdədir. Həmçinin Cəhər ibnəb-i Talib ilə misal çəkməyə var, radiyallahu anh. Cəhər ibnəb-i Talib not edəyəkəndə ölür, şəhid olur. Və Peyğəmbər s.ə.m. verir ki, cənnətə daxil oldum və gördüm ki, Cəhər uçur. Allah ona qanad verib, qollarını kəsirlər. Qollarının nəvəzində qanad verib, bu qanadlarla cənnətdə uçur. Başqa rəvatda gəlir ki, bu qanadların üstündə qan və olur Qana boyanmış qanadlar. Və fikir verin, cənnətdə olanların hamısının, ruhları yaşıq uçların boynunda cənnəti gəzirlər. Yaşıq uçdur onları cənnətdə gəzdirir. Amma bu özü uçur. Allah s.ə. bunun özünə qanad verir. Özü rəva gəlir ki, mələklərlə birgə uçur. uçluğunu gördüm. Mələklərlə birgə. Bu onun üçün fəzilətdir. Sonra Həmçinin həmzələ rədiyəlləmə bu da rüyüştə şəhid olur. Cennət əhlindəndir. Və bu səhabəni bilirsiniz. Mələklər yürür. Güsli onun üçün mələklər yürür. Bütün insanlara, insanlardan fərqli olaraq. Və bir də misal çəkim, bununla da kifayətlənək, bir zənci şiqara. Gəlir Peygamber s.ə.vələmin yanına və deyir ki, ey Allahın elçisi,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 Artıq bu onun üçün müjdədir. Allah s.ə. ona vəhi vasitəsilə bildirir. Deyə ki, vallahi sənin rəngini Allah təala ağır, ağ ilədir. Rəngi deyə olur. bu biri dünyada. Və sənin dərinin ətdirisi gəlir. Özünü də Allah təala gözəlləşdirdi. Gözəl. Və bu dəqiqə hurilərdən biri sənləyindəki o yundan olan köyünəyə çıxarıb yanına daxil olur. Sohabilərdə buna işidir. Bunu səhələr avad edir. Sənin <coughs> Sonra yenə şəhidlər bu arəsində Peyğəmbər Sələm deyir ki, cənnətdə onlar üçün çaylar, ruzular, bağ, baxca və bu kimi nəymətlər var, gecə-gündüz o nəymətlərdən onlara verilir. Allah xala onlara bu nəymətlərdən ruzu verir. Sonra ocaq Allah buyurur ki, Vələnəbulənəkum bi şeyin minəl xaufi vel cu'i və naksin minəl əmvali vəs samarat Biz sizi biraz qorxu, ilə, azlıqla, mal, adamda məhsul itkisi ilə sınayacağıq. Səbir edənlərə mükafatdir. Səbir edənlərə mükafat və səbir edənlərə vəd edir ki, Əlləzinə izə əsabətun, musibətun, qalu innə iləh və innə iləyiracan. Səqirdənlər o kiəslərdir ki, onlara bir müsidə rüzverdikdə deyirlər, biz Allaha məxsusluq və ona da qayıdacaq. Sonra Allah onların mükafatı barizə deyir ki, Ulayıq aleyhim salavatunur Rabbihim və rəxmə və ulayıqə humul məhdədun. Onlara tərəfindən təriflər,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 və səhər istə gəlir ki, Allah Aleyh, səbrin pərədəsi qədər imtihanı nazir edir. Heç kəsə gözə biləcəyindən artıq sınaq göndərmər. Və odur ki, sınaqda soruşduqda ki, ya Rasulullah, Allah kimləri imtihana çəkir? Və kimlər daha çox imtihana məruz qalır? Rasulullah s.ə.v deyir ki, preqəmbərlər və onlara oxşarlar və oxşaqlar. Və deyir ki, kişi öz dininin bində olduğu səviyyəcə səviyyəcə, yəni səviyyəyə qədər imtihan olunur. Dində necəsən, iman necədirsə, savat necədirsə, o qədər də sənə imtihan gəlir Allah tərəfindən. Və nə qədər im imanın artırsa, o qədər də sənin imtihanın artır. <coughs> Müsibət üz verdikdə onlar dua edirlər edir, ki, biz Allah'a məxsus ona da qayıdacağı Bu haqda Peygamber s.ə.v-in səyyədisində gəlir ki, Müsləmə r.ə ondan bu duanı eşidir. Rasulullah s.ə.v deyir, o mövmün ki, müsibətlə üfləşir, yəni imtihanla və dua edir, deyir, İnnə iləyələyə və İnnə iləyələyə Allahumma əx, ah, əcərni ki, müsibəti və axlifli xayran minə. Biz Allaha məxsuslu və ona da qaydacaqıb Allahım, bu müsibətə səbir etdiyimizə görə bizə savab yaz və ondan da xeyirlisini bizə nəsib et. Deyərsə, Allah taala doğrudan da ona, ondan da xeyirlisini nəsib edər. Sonra öz başına gələn hadisəni Umu Sələmə Azədə Allahın danışır. Deyir ki, mənim ərim Selem'e vafat etdikdə mən düşünürdüm ki, böyük bir itkidir. Böyük bir adamı itirdim, yəni ən çox istediyim adamdan birini itirdim və fikirləşirdim ki, bu duanı derim. Allah bundan da xeyirlisini kimi nəsib edəcək mənə, bundan xeyirli kimi ola bilər mənə. Lakin, heç çox vaxt getmədi ki, Peyğəqəmbər s.ə.v. elçi göndərdi və onunla iləni. Rasullahi s.ə.v. özü onu alır. Ondan da xeyirli insan var. Ən xeyirli insandır. Sonra Peygamber s.ə.v deyir ki, kimi bir musibət üzverdikdə innə lilləhi və innə iləyhə rəciun desə, yəni biz Allaha naxsız Allaha da qayıracaq desə, Allah taala ona bu musibətdə künüyorlar. Onun nəticəsini onun üçün gözəl edər, haqibətini yaxşı edər və onun əvəzinə ondan da yaxşısını onun özünün razı qaldığı bir şeyi ona nəsib edər. Allah dağla bizə bütün müsibətlərə səbr etməyə kömək olsun və onlardan da xeyibəsini bizə nəsib etsin. Həlbəttə ki, bu müsibətlərə dözənin, bu cür müşafat gözləyir. Elə bu, hər şeyə dəyər. Allah dağla onları bağışlayır və onları tərifləyir. Elə doğru yolda olanlar da nəhz onlardır. Sonra İza Allah buyurdu ki: "İnne Safa ve'l-Marwa və Marwa dağları Məkkədə yerləşən dağlardır. Düz Kəbənin yanında olan dağlardır. Allah'ın nişanələrindəndir. Yəni dini mərasimlər üçün qoyduğu əlamətlərindir. Kim evə, yəni kəbəyə, həc və ya ümrə ziyarəti edərsə, bunları, yəni səfa və mərfat dağlarını təvaf etməsində ona heç bir günah olmaz. E, kim könüllü oralaraq yaxşı, yaxşı bir iş görsə, əlbəttə Allah itaətkər bəndələrini təşəkkür edəndir, hər şey biləndir. Bu ayə nazil olduqda sonra bir çox sahabələrə başqa yol başa düşülür. Onlar başqa cür bunu izah edirlər və Ayşə radiyallaha onlara bu ayənin düzgün izahını nəyə görə nazil olduğunu izah edir. Ayşə radiyallaha sahabilərdən biri deyir ki, o kəs vera ki, onlar Səfal və Mərba dağları arasında səyh etməyi müstəhəb əməl sahibdirlər. Və Səfal və Mərba dağları arasında səyh etmək müstəhəbdir. Çünki Allah qələr Quranda deyir ki, bunu etməkdir, günah olmaz. Ayşə deyir ki, ey bacım oğlu, sənin dediyin necə də pistir. Baxın, necə sərt onu qarşılayır o dediyini. Çünki doğrudan da Allahın hər hansı bir ayəsini başqa cür izah vermək çox pis əməldir. Sənin dediyin necə də pistir. Əgər bu ayə sənin dediyin kimi təfsir olursaydı, əlbəttə onları təvaf etmə, etməmək günah sayılmazdı. Etmirsən, günah da sayılmır. Albu ki, biz bilirik ki, onu etməlikdə həc batil olur. Rükundan biridir. Dörd əsasından həccin biridir. Dördü də səy, tavaf, harafa və bir də niyyət. Dördü də rükundir. Bunu etməsən, həc batıl olur. Həmçinin də ümrə ziyarətində bunu etməsən, ümrə batıl olur. Və Ayşə radiyallarına deyir ki, lakin bu ayə ənsarlar barəsində nazil olmuşdur. Onlar İslamı qəbul etməmişdən əvvəl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 ziyarət etmək niyyəti ilə çıxdıqda artıq o dağları qəyərət eləmirdi. Gör, necə batil əqidəyə qulluqa birdilər. İslamı qəbul etdikdən sonra isə onlar bu barədə Peyğəmbər s.ə.v.dən soruşur dedilər, ey Allah necəsi, biz cahilliyyə dövründə səfad və mərvanı tavaf etməzdik. bu vaxt üzə Allah bu ayəni nazir etdi. Bu ayəni onlara etiraz olaraq nazir olması o yerin, yəni səfad və mərvan dağları arasında səyin vacib olmasına dəlildir. Zahirə cəvan deyir ki, artıq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhəfə və etməyi vacib buyurdu. Bu ayə nazil olandan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi misah etdi. Bu ayə bu hadisə onu göstərir ki, Qurani ilə beləcə oxuyub başa düşmək mümkün deyil. Əgər Peyğəmbər sallallahu bu hadisə olmasaydı, Qurani beləcə oxuyan zahirinə istina edənlər deyəcəydi ki, səhə və Mərvanın arasında səy etmək vacib deyil çünki Allah təala verir ki, günah olmaz. Amma bu ayə nazil olan kimi Peyğəmbər s.ə.v. onu vacib buyurdu da heç kəs ziyarət vaxtı onu tərk edə bilməz. Bu üçün hədis ayəni açıqladı. Həmçinin başqa bir rəvayət gəlir, başqa səbəb. Hər iki səbəb səhil səbəblərdir, nəyə görə nazil olub bu ayə? Abbaqr ibn-Əbdurahman bu haqda bu ayə barədə eşidir və deyir ki, mən bu haqda Heç nə eşitməmişəm. Lakin bir qisim alim, aliminin dediyini eşitdim. Onlar deyirdilər, insanların hamısı səfa və mərvanı təvaf edərdilər. O zaman ki, vəcə Allah kəbəni təvaf etməyi Quran-ı kərimdə əmr etdi, səfa və mərvan barəsində heç demədi. Onlar dedilər ki, ey Allahın elçisi, biz səfa və mərvanı təvaf edərdik. Vəcə Allah da kəbəni təvaf etməyi barəsində ayə nazil etdi. Deməli, səfad və mərvə haqqında heçsini nazil etməyib və elə çıxır ki, onları tavaf etməyəməkdə cünah yoxdur. Etməsək olar, bu vaxt Allah bu ayəni nazil etdi ki, səfad və mərvə dağları Allahın nişanələrindəndir. Beləliklə də onları səyh etmək vacib buyurulur. Ayənin sonunda Allah subhanıq hələ dir ki, şəkirun əlim şükredən Müqatel mənasında tərcüməsi şükr edən deməkdir. Ancaq burada qəsd edilir ki, təşəkkür edən, yəni qullarının, məndələrinin etdiyi ibadətə qarşı onlara ruzunun arxasında savab yazan və s. onlaran əvəzini verməkdir. Onlara təşəkkür edən deməkdir. Həmçinin də şakur eyni mənanı, eyni mənanı verir. Şakir, şakur. Allah subhanəhu və bu ayəni az etdikdən sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, Mərrə ziyarət Cəlir bu dağlardan Safa dağından başlayıb səy etməyə başlayır. Bu dağların arasında 7 dəfə səy edir. Safa dağına yaxınlaşdıqda bu ayəni oxuyur: "İnə Safa vəl Mərvətin Şəəri". ki, Allah nədən başladı ayədə, mən də ondan başlayıram. Allah nədən başladı? İnə Safa vəl Mərvə. dağından başladı, mən də Safa dağından başlayıb Tabaq edirəm, yəni səy edirəm bu iki dağlar arasında. Sonra başqa rəvayətdə gəlir Xəbibə, Bintəbi Təczi rəvayət edir, deyir ki, Peyğəmbar salsə iləmi gördüm, bu iki dağlar arasında səfa, e, səy edirdi və səy elə və Onun yerişində yerdiyi zaman bizlərini görürdüm. Hiss də yeriydi. Hətta o yaşıl jığların arasında, indiki o yerlər ki, var orada, o yerə satanda qaçırdı. Və sahabələr də əmr edir, deyir ki, İsağ, səy edin, fə inə Allah kətəb səy. Allah sizə səy etməyi vacib buyurdu. Səy etmək vacibdir. Sonra Allah s.a. deyir ki, inəl-ləfinə yəqtumunə mə ənzələ Allah, mə ənzəlnə minəl-bəyinəd vəl-hudə. Min bad nə bəynəyəllənəhü lillnasi filkitabi ulayka yelənəhumullahü və yel ki biz kitabda insanlara bəyan etdikdən sonra nazil etdiyimiz açıq aydın dəlilləri və doğru yol göstəricisini gizli saxlayanlara həm Allah lənət edir, həm də lənət edənlər lənət edir. Gizli saxlamaq burada kitab əhli üçün nazil olub xüsusən onlar üçün Və umumiyyən hamıya aiddir. Hər bir haqqı gizlədənə lənət edilir. Haqqı gizlətmək olmaz. Haqqı bəyan etmək lazımdır. Və o vaxtı kitab əhli üçün haqq nə idi? Peyğəmbər s.ə.v. gəlişi, quran kərimin nadir olması onların kitablarında var idi ki, belə bir peyəmbər gələcək və belə bir davət edəcək. Onlar isə bu haqqı gizlətdilər. Və Peyğəmbər s.ə.v. hədisi var, bu da bütün insanlara aiddir, deyir, mən su ilə elmin əlmin fəqətəməhu ul-cəmiyyəuməl-qiyaməti biləcəm üminənlər. Kimindən hər hansı bir məsələ barədə soruşulsa, o da bu məsələni gizlətsə, haqqı cəmaata bildirməsə, qiyamət günün onun ağzına oddan, atın ağzına vurulan o oddan vurulacaqdır. Sonra, Abu Huraira radiyallahu anh deyir ki, həgər Allahın Quranda olan bu kitabı olmasaydı, mən çox şeyləri insanlara bildirməzdim. Gizlədərdim. Lakin bu ayədan qorxuram deyə hər şeyi, Peyğambar Saksana ilə işitdiyim hər bir şeyi danışıram. Bu rəvayət Buxarədir. Səhi Buxarədir. Bu birbaşa o kəslərə rəddir ki, onlar deyirlər Həbuburirə bir çox hədisləri gizlətmişdir. Həbububurirə hey, Rədiyələnoq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 dəfələrlə sərxoş gətirilir deyini adam sahabə. Və buna inşallah vurulur. Bu arada diqqətlə fikir verin. Bu birbaşa xəvarc zərərlərdir. Dəfələrlə buna şallah vurulur. Axırda o şallah vurulan məclisdə iştirak edənlərdən biri deyir ki, Allahın lənəti olsun buna. A, nə qədər buna şallah vurulursa, ağlı başına gəlmir. Elə hey içir. Heçən baxsa da verişir. Ona lənət fiknə. Aqva Allah'ı ve onun elçini sevir. Subhanallah. Ne olsun ki o içirir? Ne olsun ki günah edir? Yani buna göre o üçün zəvap verecəyir. onun imanı var. O Allah'ı o onun elçini sevir. Sonra Allah subhanətə əla bu ayədən, yani lənət olmanlardan istisna edir. Kimləri istisna edir? Dəyir ki, İllə alləfînə təəbul və asləhû və bəyyənu təuləyikə artub u ahehim ve ene yalnız tövbe edənlər əməllərini islah edənlər və haqqı bəyan edənlər istisnadır. Şükür edirsiniz yenə qayıtdı haqqı bəyan etməyə. Bu haqqı izhdədənlərin tövbə etməsi kifayət etmir. Allah onlara bağışlamayacaq. Əməllərini islah etməsi də onlara kifayət etmir. O haqqı bəyan etməlidirlər. Onlar tövbe edib sözlərini islah edib sonra da o haqqı bəyan etməlidirlər ki, bu ayədən istisna edilsinlər. Allah onları bağışlasın. Və Allah da zamin durur, deyir ki, mən onların tövbəsini qəbul edərəm. Mən tövbələri qəbul edənəm, rəhminiyyəm. Sonra deyir: "Ənəlləzinin kəfrə və mətu və hum kəffarun. Ulaiq alayhim küfr edib kəfir olaraq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 Ölənə qədər bu əməlləri etsə, bizim ixtiyarımız ona çatmır, deyək ki, Allahın lənəti, mələklərin lənəti və insanların lənəti onun üzərindədir. O tövbə etsə, islah etsə və haqqı bəyan etsə, Allah subhanətə alə onu bağışlayacaqdır. Əgər onlar tövbə etməsələr, onda onların aqibəti nə olacaq? Beləcə ölüb yetsələr, bu lənətə düçar olsalar, aqibət nə olacaq? Aqibət belə olacaq, xalidinə fiyhə.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 Onlar barəsində Allah Sübhana və Teala 35-ci 36-cı ayələrində deyir ki: "Həzə yevmun la yantiqun və la yuzanu lehum feya'tazirun." Bu gün onlar artıq heç qiyamət günü danışmayacaqlar. Danışa bilməyəcəklər. Və onlara elə bir izn verilməyəcək ki, bəsirlər gətirsinlər. Desinlər ki, "Flan səbəbə görə flan şeyi edə bilmədim." "Flan səbəbə görə namaz qıla bilmədim." oru tuta bilmirdim. Allaha şəriq qoşudan. Belə üzür olmayacaq. Çünki o eləməllərdir ki, dində üzür yeri olmayan əməllərdir. Heç kəs buna görə üzür gətirə bilməz. Nə şəhadət kəlməsinə, nə namaza, nə oruca. Çünki hər birinə Allah s.a. yüngüllüyü verib, yüngülləşdirib onu. Bunu edə bilmirsən, ondan da daha asan bir vəziyyətdə onu yerinə getirə bilərsən. Hətta oruç tutmağa imkanı olmayanı yetişdirmək əmr edilib. Ona da imkanı olmayanı, hətta Allah s.ə.lə heç sinə yetməməyi icaz edib, ruxusat verib. Sonra, müşriklər etiraz edirlər. Peyğəmbər s.ə.nin bu cür dəvət etməyini etiraz edir və deyirlər ki, bu çox əcaib dəvətdir. Bu nədir? Tək Allah olar. Allah qalad onlara cavab olaraq bu ayəni nazir edir. Özü də Tək Allah olduğundan başqa hələ rəhman olduğunu da bu ayədə göstərir. Çünki onlar rəhmanı qəbul etmirdilər. Gidlər rəhman kimdür? Biz rəhmanı tanımırıq. Allah s.ə.vələ də ayəni nazir edir, bu ayədə deyir ki, وَاِلَٰهُكُمْ اِلَٰهُ الْوَاحِدُمْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ Sizin ilahınız tək olan ilahdır, bu Allah. Ondan başqa ibadətə layiq la yoxdur. Mərhəmətlidir, rəhimlidir. Mərhəmətlidir, rəhimlidir. Peyğəmbər sallallahu səlləm bu ayəni səhabələri oxuyur, həmçinin də Ali İmran surəsində olan gələcəyini gələcəkdə. Əliflə mim Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Bu ayələri yalnızsa saxlayın. El-Hayyul Qayyum. Bi-r-Rahmanir-Rahim. Hər iki ayəni oxuyur və deyir ki, Allahın o ən əzəmətli avək var, onunla istədik Allah hər şey verir, bu iki ayədadır. Bu adlarla Allahdan nə istəsəniz, Allah sizə istədiyinizi verəcəkdir. Demək, müşriklər yığışır, qarara gəlirlər ki, elə bir hili quraq, Peyğəmbəri susturaq və gəlirlər yanına, deyirlər ki, biz istəyirik ki, sən bu safa dağını qızla çək edirəsən. Sən ki, Peyğəmbərsən, mövcə Elə et, bu dağ qızıl olsun. Biz o qızıldan özümüz üçün silah alaq, miniyalaq və s. İhtiyacımız olan şeylərə onu istifadə edək. Bu vaxt Allah s.ə.v. göndərir ki, biz hazırıq o dağı qızıla çevirməyə. Və biz bunu bacarıq. S.ə.v. gəlir deyir ona, ki, Allah aleyh, belə buyurdu. Lakin Allah tala şəhq qoydu. Əgər onlar iman gətirməsələr, son nəfərə qədər hamısını elə məhv edəcəyim ki, elə əzab verəcəyim ki, aləmlərdən heç bir kəsə elə bir əzab verməmişəm. O cür məhv eləməmişəm. İndi siz baxın, hansı birimiz onların yerində olsaydı, o cür əzab əziyyətlərə məruz də alsaydı müsliklərin, dərhal dəyərdik ki, Allahım, cəlalandır onları, məhv elə onları, yox elə. Peygamber s. s. rəhmlidir. Ona görə Allah s. onun s. Ayədə deyir ki, va بِرْ مُؤْمِنِينِ رَعُفَ الرَّحِيمًا O müminlərə qarşı çox şəfqətli, çox rəhim idi. Burada görsənir ki, o hətta o kafirlərə, müşriklərə qarşı da rəhim göstərir. İstəmir ki, amsın Allah, məhviləsin. Və deyir ki, Ey rəbbim, fikir verir Cebrailə, əleyhissalama müraciət eləmir. Bir başa rəbbinə müraciət edir. Cebrailə, əleyhissalama özü ilə rəbbi arasında vasitə tutm Dua məsələsində birbaşa Allah'a müraciətdir. Deyək şeyrəbbim, lazım deyin. Mənə izin ver, hər gün onları İslam dininə dəvət edim. Başqara vasitə də gəlir şey. Tayef onu döyəndə, başqalara eləndə Allah təala da ona dağların mələyini göndərir. Cəbrailə salamıdır göndərir və Cəbrail verir ki, bu dağların mələğidir. Gözləyir sənin əmrini ki, əməl edəsən bu dağlara onların başına səbirsin, yerlə yexsan etsin. Deyişə Olabilsin ki onların elindən tək Allah'a ibadət edənlər gəlsin və razılaşmır. Onların məhb olmasına razılık vermir. Görürsünüz. Budur. Peyğəmbər sallalləmin əhləqı. Sonra Allah səhələ buyurur ki İnne fə xalq-i səməvati vəl-ərdə və leyli vəl-nəhəri və fulki illəti təcrif-i l Bime ayam fa'um nasa Allahu minas sama' mimma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtihha wa bassa fiha min kulli dabbat wa tasrifir riyahi was və, və yerin yaratılmasında, gecə ilə gündüzün bir əvəz olunmasında insanlara fayda verən şeylərlə yüklü olaraq dənizdə üzən gəmilərdə Allahın göydən indirdiyi onunla da ölmüş torpağı deyildiyi suda, bütün heyvan heyvanatı orada, yeryüzündə, yaymasında, küləklərin istiqamətlərinin və s. dəyişməsində və göylə yer arasında Allahın əmrinə tabir olan buludlarda dərd gedən bir qovm üçün əlbəttə Allahın vəhdaniyyətinə zəvalət edən işarələr vardır. Dükkət verin, Allah subhanətə alə burada yaratdıqlarını sadələyir. Nəinki? Başqa ayələrdə hətta bunu ətraflı izah edir. Gecəni necə gündüz öz işləyilə üstələyir və gündüzü necə zülmət öz qaranlığı ilə hörtür, bürüyür. Bütün bunları izah edir. Kəmərin necə üzdüyünü, dağların necə yerə bərk edildiyini, bütün bunlara Allah, Allah ona görə gətirir ki, insanlar iblət alsın. Görsün ki, bunu Allahdan başqa kim edə bilər? Kimsə edə bilirsə, çıxsın qabağı göstərsin ki, mən də bunu bacarıqam. Bunu heç kəs Allahdan başqa, məhz bu sadalanan şeyləri heç kəs edə bilməz. Kimsə külək kətirə bilər, bulutları Allahın yarattığı bulutlardan yarada bilər və s. Bunları Allahdan başqa heç kəs edə bilməz. Allah subhanətə alə burada torpağı ölü adlandırdı. Ölü torpağı diriltməyi misal çəkməkdə məqsəbi nədir? Məqsəb odur ki, ölü torpağı diriltdiyi kimi, insanlar da öldükdən sonra onları Allah-u Sala beləcə diriləcəkdir. Buna dəlil Peyğəmbər s.ə.v. yanına Əbu Riznil Uqqeyli gəlir, radiyallahu anh, deyir ki, ey Allah nədəsi, Allah ölülərini necə diriləcək? Sual edir. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, nəgər sən boş sahədən keçib getmirsən, sonra nə baxsa qayıda görmürsən ki orada artıq cürbəcür, növbənöv bitkilər otlar və s. bitir ölü torpaq idi Allah yağışı yağdırdı yağmur indirdi və oradan növbənöv bitkilər sardı. Bunu görmürsən eləbəttə o qədər nə qədər böyle şeyləri müşahidə edirik Allah qalayla ölüləri də vaxt beləcə ediləcəkdir beləcək, bu cürünə preqəmbər səxsəyəm ona izah edir və bu da O batil əqidədə olanlara, öləndən sonra dirilməyi inkar edənlərə rədd edilən yeddi məsələdən biridir. Ki, bu üslubla onlara rədd edirsən. Allah-u Teala -tə ölü turbağı necə dirilirsə, ölüləri də diamet günün geləcək diriləcəkdir. Və bu küləklər ki, Allah-u göndərir, bu küləklərdə xeyir də ola bilər, dəla da də ola bilər. O qövm ki, Allah onlara küləklə məhv etdi, Küləklə onlar elə mühkən qayalarda, elə möhkəm evlər qurmuşdurlar ki, ora nə bir su çata bilərdi, nə bir zəlzələ ona təsir edə bilərdi, onların fikirincə. Allah subhanət aleyhəsə onların hiç ağlına gəlmədiyi bir yerdən onları əzabla yaxaladı. Külək onların əmrini, külək, təhşətli tükürtədici səslə gələn bir külək. Rəhmətlə gələn küləklər də olur. Allah tala Quranda deyir, Hu və ləzi yurs ilə بسرا بين يديه ورحمته رحمت له مجدورة من درديك فلا شير دوله صنر ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشدوا حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن الكوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب İnsanlardan elələri də vardır ki, Allahdan qeyrilərini ona tay tutur. Onları da Allahı sevdikləri kimi sevirlər. İman gətirənlərin isə Allaha olan sevgisi daha çoxdur, daha böyükdür. Kaş, zülm edənlər, yəni müşriklər, biləydirlər ki, onlar əzabı gördükləri zaman anlayacaqlar ki, bütün qüdrət Allahın əxsustur və Allahın əzab verməsi Çox şiddətlidir. Allah çox şiddətli bir formada, bir şəkildə onlara əzab verəcəkdir. Bunu vəsb etmək mümkün deyildir. Ancaq təxminən paşa salmaq olar. Demək olar ki, Allah talı qodun 70-də bir hissəsini bu dünyaya göndərmişdir. Müşriklər öz bütlərini necə sevirdilərsə, müminlər də Allahı onların sevgisindən daha artıq sevməlidirlər. Allahı daha artıq sevməlidirlər. Və bu ayədəki zülmün şirk olmasına dəlil məşhur ayədir Loğman surəsində. Loğman aleyhissalam üzə oğluna ya bu ney? Lə tuşriq billəh innə şirk qələzul məazim. Ey oğlum, Allaha şərik qoşma. Doğrudan da şirk böyük zülümdür. Bu ayə dəlildir ki, zülüm, bu ayədəki zülüm şirkdir. Sonra Allah dağla buyurur, İz təbarra alləzinə tübə minəlləzinə təbəu rağul və rağul əvəbəl və təqəttaq bihü münəsbəd O zaman arxasınca gedənlər yəni azğınlığa aparanlar arxalarınca gedənlərdən uzaqlaşacaq Yəni bütlər o azğınlığa aparan başçılar və s. öz tabiəsili halında olanlarla uzaqlaşacaqlar Çünki onlar əzabı görəcək və Onların arasındakı alaqələr, dostluq münafizətləri qırılacaqdır. Hətta ki, yamət günün tabiliyində olanlar deyəcəklər ki, yələy təni, həm əttaxız fulənin xəlilə, ləqad əbəlləni, şaşman fulankəsi, özümə dost tutmayaydım. Ona inanmayaydım. Artıq o mənə azdırdı. Və ən böyük azğınlığı aparan dırnaq arası dost dostu, o kafirlərin dostu, şeytandır. Şeytan qiyamət günün gəlib deyəcək ki onlara. Allah da sizə Allah da sizə vəd vermişdi. Mən də sizə vəd vermişdim. Amma mən vədiminə xilaf çıxdım. Mən heç özümə bir gün ağlaya bilmərəm. Yəni, şeytanın üzünə cəhənnəm atırlar. Bu dəqiqə o hər kəsə vəd edir ki arxayın olun. Mən sizə kömək olacağam. Amma qiyamət günün artıq o vədini yerinə yetirə bilməyəcək. Və O zaman ki artıq onların ümidi hər şeydən kəsiləcək. Onlar peşman olacaq və həsrət çəkəcəklər. Allah Subhanahu taala deyir ki: "Və qələlləzinəttəbəu لو أن لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا." Kəzəlikə görürürlər Allah əməllərini həsrətlər onlara və onlar nərdən çıxmırlar.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 Onlar oddan çıxan deyillər. Onlar doğrudan da həsrət, keçmansan çəkəcəklər ki, təmanna edəcəklər ki, köş, bir daha dünyaya qaydardır. Onlara göstərərdik. Ne deyində onlar bizi tərk edib gedir, Biz atırır, bizdən uzaqlaşır. Biz deyilə o dünyada onlardan uzaqlaşardır. Lakin nə üçün hansısa bir dalanın gəlməsini gözləməliyik? O dala gəlməmişdən əvvəl olmazmı ki, Allahın buyruqlarını yerinə yetirək və həm bu dünyada, həm də qiyamət günü yüzaq olaq, başı olacaq. Olmazmı? Əlbəttə ki, bu müvəffəqiyyəti Allah s.ə.və yalnız və yalnız öz istədiyi bəndələrinə nəsib edir. Sonra Allah s.ə.və buyurur, deyir ki, Yəyyən nəsu Kulü min fil ərdə hələlən tayyibən Və la tətbə'u xutuwātəş-şeytān. İnəhu lakum Ey insanlar, yerdə olan, yer üzündə olan, halal vətəni şeylərdən yeyin. Şeytanın izi ilə getməyin. O sizin açıq-aşağı düşməninizdir. Ancaq düşmən insana belə şeyləri əmr edər. Baxın görün o nə əmr edir. İnənəyəmurukum bis-sū'i vəl Baxın, bu şeyləri həyatda sizə kim gəlib əmr edirsə? Bilin ki, bu eləcə qaydin şeytandır. Onlar nəyə əmr edir bu şeytanlar? Şeytan sifətində olanlar nəyə əmr edir? O, sizə pis və iğrən cəməllər törətməyi, Allaha qarşı bilmədiyiniz şeyləri deməyi əmr edir. Doğrudan da şeytan hal-hazırda bir çoxlarına bu şeyləri əmr edir. Onlar da onun quluna seyrilir və dediklərini bircə-bircə yemək yetirirlər. Bu üçü hədistə Allah Əs. deyir ki, hər bir mal, dövlət, yer içində olan halal, pak şeyləri qulum üçün halal buyurdun. Yesin, içsin, keyf eyləsən bu dünyada. Və qullarımın hamısını da təmiz əqidədə, hünəfə, yəni ancaq sırf Allaha İxilasla ibadət edənlər kimi yaratdım. Bunu göstərir ki, hər bir insan boğulduqda hənif olaraq dünyaya gəlir. Tək ki, Allaha inanan, balaca uşaqdan soruşan, deyəcək Allah, göydədir. Başqalarından soruşanda mən bilmirəm nə deyir. Amma uşaqdan soruşanda Allah da da bir göydədir. Uşaq da bir Allah göydədir. Fitrətdir bu. Allah s.ə. onu elə yaradır. Tək ki, Allaha qəlbən iman. Sonra isə, bunu Allah s.ə. deyir,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 Bir çoxları deyir ki, məsləhətdir, halaldır. Etsən də onlar. Vay onların bu dünyada da və ahirətdə də halana. Onlar açıq aydın ayədə buyurulan şeytanın o addımını ilə, izi ilə gedənlərdir. Addım addım şeytanın izi ilə gedirlər. Peyğəmbər səhələm sahabələrə o vaxt deyir ki, e bir dövr gələcək ki, o dövrdə siz kitab əhlinin etdiklərini addım-addım edəcəksiniz. Hətta onlar gedib kərtən yuvasına girsələr belə, siz də onların dalıca gedib o yuvaya gedəcəksiniz. Belələri bu dəqiqə çoxdur. Allah onlara hidayət versin. Onlara bax belələrinə. Deyildikdə ki, Allahın qoyduğu yolla gedin. Allahın nazil etdiyi kitabı tabi olun. Allah s.ə. deyir ki, onlara belə deyirlikdə, görün, onlar necə zafir? Allah kalla bunu asır aydın, beyan edir. 14 əsir bundan da bax deyil. İndiyə qədər də görürük ki, biz deyirik, bu Allahın yoludur. Onlar da zəvabında, eyyini, bax, bu ayədə deyilənləri bizə deyirlər. وَاِذَا قِيلَ لَهُم اتَّبِيُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْنَ اتَّبِيُوا مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ � <gülüyor> Onlara Allahın nazil etdiyinin ardınca gedin. Yəni, Qurana tabi olun. Peyğəmbərinin yolu ilə gedin, deyirlikdə. Işte. Əksinə, biz atalarımızı üzərində gördüyümüzün ardınca gedəcəyik. Nə üzərində görmüşüksə, nəyə ibadət edirlərsə, əgər onu ibadət sayma olarsa, nəyə tapını bularsa, onların o tutduğu yolu tutacaq. Vəssalam. Allah-u da onları etiraz olaraq deyir, bəs ataları bir şey anlamayıb, doğru yola yönəlməyiblərsə necə? Ataları bir şey anlamayın doğru yola yönəlməyiblərsə necə? Təsəvvür edin ki, biri deyir ki, mənim atam zinashar olur, məndə zinashar olacaq. Mənim atam ağa oğru olub, məndə oğru olacaqam. Bunu heç normal qəbul edərlərmi? Ağlı olan insanlar bunu normal qəbul edərmi? Halbuki bu sadaladığım şeylər böyük günahlardır. Şirkə çatmayan böyük günahlar. göründü şirkə edənlər deyir ki, küfrə edənlər deyir ki, atalarınız belə edəyik, biz də belə edəcəyik. Həlbəttə ki, bu misallardan ibrət alanları var. Amma çox azdır. Bu ayə nə zaman nazil olmuşdur? Və nə halda, hansı halda, hansı vəziyyətdə, hansı adicədə. Peyğəmbər sallalləm kitab əhlini islama dəvət edir, İslam dininə dəvət edir. Və Allahın əzabı ilə, cəzası ilə onları qorxudur. Bu vaxt Rafi ibn Xarica adı çox qəribədir. O Malik ibn Av kitab əhlindən olan 2 nəfər deyirlər ki, ey Məhəmməd, biz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 Və ümumiyyətlə bütün anlamayan, doğru olmayan atalara aid edilir. Sonra Allah subhanətə alə belələrini görür necə gözəl bir misalə, belələri barədə görür necə gözəl bir məsəl çəkir. Bunu ancaq Allah çəkə bilər. Bu cürlə məsələ ancaq Allah deyə bilər. Yüksək səviyyədə bir məsəl çəkir. Bundan da gözəl məsəl çəkmək mümkün deyil. Allah subhanət alə deyir ki, Məsəlul-lezina kəfru kəməlul-lezli yənəqu bəma la yəsməu illə duaən və nida smu bukmun umyun fəhum onları haqqə dəhrət etməyin məsəli çağırtı və bağırtıdan başqa bir şey anlamayanları yəni heyvanları haylayanın yəni çobanın məsəllə bənzəyir çoban onları o heyvanları Haylayır ki, gəlin bura, canava və s. vəhşi və evanlar sizi yeyər. Onlar ancaq o çağırtı-bağırtını başa düşür. Başqa ismə başa düşürmür. Onlar o çağırtıya-bağırtıya gəlir. Amma çobanın məqsədini anlamırlar. Və həmçinin də o kafirləri doğru yola çağıran da məsəli buna bənzəyir ki, onları doğru yola çağırır. Onlar isə onun ancaq çağırışının ıqsəsini anlayır ki, bu nəcə səs gəlir. Əməttə dişlərinin məzmini, mənasını anlamırlar. Başa düşmürlər. Görsələr də, eşitsələr də qəlb hiss etsə belə Allah qala onları kar, ko və lal adlandırır. Bir yollar kar, lal da kördurlar. Onlar haqqı anlamazlar. Sonra Allah Subhanahu taala buyurur. Deyir ki: "Nə əyyuhel-lezina əmənə" Qulü min tayyibəti mə rəzəqnəkum və şkuru lilləhi in kuntum iyyəhu tə'budun. Ey man sizə rulcu olaraq verdiyimiz halal nimətlərdən yeyin və əgər Allaha ibadət edirsinizsə, ona şükür edin. Peyğəmbər s.a.v deyir ki, ey insanlar, Allah təmizdir, paçdır və yalnız paç olan şeyləri qəbul edir. Və Allah-u Teala müminlərə peygamberlərə əmr etdiyini əmr etmişdir. Bu peyğəmbərlərə əmr edib demişdir. Ye eyuha rusulu kulu min tayibati və amelu salihan inni bima taamalon alim. Ey elçiler, paç olan nemətlərdən yeyin və salih, yaxşı işlər görün. Yaxşı aməllər edin. Həqiqətən mən sizin nə etdiyinizi bilirəm. Və yenə başqa ayədə deyir: Ye Qulü min fəyibəti məqəzəxnəkum. Elə bax, bu ayədir. İman gətirənlər, pak, xalallan uruculərdən yiyin. Sonra Rasulullah s.ə.v uzun bir səfərə çıxmış səfərdə olan bir kişini xatırladır və deyir ki, o səfərdə ikən saçları tost torpaq içində, dağınıq vəziyyətdə olduğu bir halda əllərini göyə uzadıb, dua edir, deyir, yarəm, Yarab, fələn şey, fələn şey, fələn şey Allahdan istəyir. Və Peygamber s. s. ki, bunun yediyi də haramdır, içdiyi də haramdır, qeydiyi də haramdır. Haramla görür, bunun duası necə qəbul ola bilər. Bu ayədə onu göstərir ki, bu ayədə göstərir ki, pak yeməyən, təmiz olan şeyləri, hava olan şeyləri yeməyən, Haram yeyən, haram içən, haram geyən, haramla böyən duası qəbul olunmur. Allah onların istədiyini duasını qəbul etmir. Abu Hurayra da rəziyallahu anhu peyğəmbər hədisi rivayet edir ki, et-ta'imu şakirun mislussayimu Şükr edən o paç halal yeyən kimsə səbr edən oruz tutan kimsə kimi olur. Oruç səbrdir. Bu da o paş yeməklərdən ancaq yir və şükürdür. İkisi də eynidir. Sonra Allah Subhanahu bu cür əmr etdikdən sonra haram olan şeyləri bəyan edir və deyir ki: "İnna maharram alaykumul maytatu waddamu wal-lahmul khinziri wama uhilla bihi lighayrillah." "Kamantu rra ghayra baghin wala adin fela ithmali innallaha O Heyvan cəmbəyini, yəni ölümüş heyvanı, qanı, donuz ətini və Allahdan başqası üçün kəsiləni sizə haram etmişdir. Hər kəs harama meyil etmədən və həddi aşmadan ehtiyacını ödeyənə qədər bunlardan yeməyə məcbur olarsa, ona heç bir günah olmaz. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Bu ayədə Allah s.ə. nəyin haram olduğunu bizə göstərir. Nədir? Ölmüş şeyvan əti. Hamısı mı haramdır? Cavab xeyr. Yalnız burada yaşayanlar, bir də göydə olsan quşlar, ölübsə onların ölmüş ətini yemək haramdır. Amma dənizdə olanlar, dənizdə ölənlər istisnadır. Dənizdə ölən balıb yeməlidir. Buna dəlil Peyğəmbər s. s. soruşur var ki, dəniz suyundan təstəmaz almaq olarmı? Deyir ki, dənizin suyu paçdır. İçində ölmüş heyvan da halaldır. Çünki dənizdən heyvanı çıxaran kimi bir az qalır, ölür. Onu yemək halaldır. Onun başını kəsməyə, qanını buraxmağa hez ehtiyac yoxdur. Başqa bir hədisdə İbn-i Umaradiyyala hanıma deyir ki, bizə iki meyit, yəni zəndəy, ölmüş bir, iki şey və iki qan halal buyuruldur. Bu da istisnadır. Gördünüz ki, ölmüş heyvan bir qanı Allah s.ə. haram buyurdu. Lakin burdan iki şey istisna edilir. Nədir o qan və nədir o ölmüş eyvanki Peyğəmbər s.ə. onu istisna edir. Bunlar balıq və bir də səhətkə. Səhətkəni və ölmüş səhətkəni yemək olar. Lakin bu hər kəsə vacib deyil. Kim yiyə ye bilirsə yesin. Yəni Peyğəmbər s.ə. Ələmin onu yediği sabit deyildir. Amma icazə verilib. Və iki qan bu da nədir? Dalaq bir də ciğər. Bu iki qanı, yəni bu əzaları, heyvanda olan əzaları yemək caizdir. İçində qan olsa belə. Sonra balıq barəsində misal çəkmək olar. Demək, Abubəy Devin cərrahtan rəvayət gəlir ki, qorşunla bircə dənizin kənarına gəldilər. Həmçində Abubəy sələkərdən onlardan da rəvayət gəlir ki, dənizin kənarına gəldilər və Allah s.ə. onlar üçün Amber adlanan Ölmüş bir balıq, yəni biz ona palina deyirik. Sahilə çıxartdı. Yeməyənsə tapa bilmirdilər. Allah təala bu balığı onlarsız sahilə çıxartdı. Ölmüş vəziyyətdə çıxdı. Və bu balığı bir əvəldə gəlir yarım ay, bir əvəldə digə bir ay onlar yedilər. Niyə ki yedilər? Hətta geri döndüklər özləri ilə gətirdilər də və Peyğəmbər sallalləmləndən bu halda soruşdular da. Rasulullah sallalləmləndə onlara dedi ki, bir az ondan mənə verin, mən də ona verdilər, o da bu əddən.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 bir araq işmirik ki, biz araqı satıb puluna məhcət düşdirdik. Sigaret satıb onun puluna kəsiblara kömək edirik. Bu dəlindir ki, bu cürünə pulda bərəkət yoxdur, onu da edən özü haram işkürür, geçsin, tövbə etsin, bağışlanma diləsin. Sonra fikri bir məsələni gətirir müəllif. Heyvanın hər hansı bir əzası kəsilib qırağa düşübsə, artıq onun üstündə deyilsə, barmaqlardır, quyruqdur və Və s. O, ölmüş sayılır. onu istifadə etməyir, ondan yemək və s. olmaz. Allah təhələ burada məcburiyyat qarşısında bunu edənin ruxsət verir, onları bağışlayır. Əlbəttə, məcburiyyat qarşısında kim bundan yesə, məcburiyyat qarşısında. Allah onları bağışlayır. Amma kim desə ki, öz özünə təsəlliyyə verir və da bunu edirəm. Allah onu bağışlamayacaqdır. Çünki ayən ardınca deyək ki, və həbdi aşmadan Həddi aşmadan öz ehtiyacını ödeyənə gəlir. Bir-iki çiçək yemək də sən açdığını söndürəcəksən və artıq özünü halal çeyi tapana qədər saxlaya biləcəksən. Amma yeyir ki, bən özü da məcburam. Qoyğunu yeyim də. Və həmçinin də başqa işlərdə Allah subhantı alə məcburiyyəti bax, bu cürünü izah edir. Və bu cürünə halda məcbur olub nəyəcə şey ediləni Allah tala doğrudan da bağışlayır. Sonra Allah Teala buyurur innellezine yaqtumuna ma anzele Allah minel kitabi ve yashteruna bihi samanan qalilan uleike ma yaakuluna fi butunihim illa'n nar ve la yukallimuhum Allahu yawm el kıyame ve la yuzekkihim ve bu ayeti qurbanınızda saklayın insanları gördükte Allah'ın bu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 Ona bu dünyada və ahirətdə fayda verəcək. Onlar bu murdar əməlləri ilə öz qarınlarına oddan başqa bir şey doldurmurlar. Ha, sübhanımla, haqqı gizlədik, onun sayəsində nə isə qazanmaq məqsədi ilə nə isə edirsənsə, qarnına oddan başqa vallahi ki, bir şey doldurmursan. Qiyamət günü, baxın bu birinci cəqa edir qarına od doldurur, həqiqi mənada elə od doldurur. İkinci, qiyamət günü Allah nə onları danışdırar, nə də onları təmizə çıxarar. Onlar üçün üzücü bir əzab vardır. Bu dörd ki, şey onları gözləyir. Qarınlar odlu dolacaq, Allah onlara danışdırmayacaq, onları qiyamət günü təmizə çıxarmayacaq və onların üçün üzücü bir həzab artıq hazırlamışdır. Və kimlərdir o qarınlarına od dolduranlar? Onlar bir çox insanlardır. Bunlardan yalnız bir ikisini misalə gətirən. Allah təala deyir: "Niyə yeyirlər? Əmlələ yeyirlər, zülmən. Onlar öz ki, yetimin malını haqsız olaraq yeyir, yetimə bir şey vəd edir, ona vəd olunmuş şey isə özünə götürüb özü onu yeyir. Özundan istifadə edir. Bu şey onların qarnında odə çevriləcək tə cehənnəm oduna girəcək, orada yanacaqlar. Sonra peyğəmbər salsə deyir ki, "Yinəlləqi ya qulu, au yəşrabu fi aniyatiz-zəhb vəl innəmə yəjarjaru fi baṭnihi Bu şəxslər ki, qızıl və gümüş qablarda, qaşıqlarda, çəngəllərdə və s. yemək yeyir, bu onların qarnında oda çevriləcəkdir. Və həmçinin də bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, Allah təala başqa insanlar var ki, onlara da baxmayan Onlar da təmizə çıxarmayacaq, onları da danışdırmayacaq. Bunlardan da birini misalacaq ki, Peyğəmbər s.a.v. deyir ki, sələfətün lə yükəllimuhum və lə yənzuru iləyhim və lə yüzəkkihim və ləhum azəbun əlim. Ardızılığı görürsünüz. Üç sinif insan var ki, Allah onları danışdırmayacaq, onlara baxmayacaq, onları təmizə çıxarmayacaq və onları üz üzücü bir əzab gözləyir. Şeyxun zəni və məlikun kəzzəbun və ailun Yalancı hakim, başçı və bir də təkəbbüllü kasır. Vay sənin Allah, heç yoxdur. nə yoxdur. Nəyinə təkəbbüllü edirsən. Vay sənin Allah, ay qoca, ki, bu yaşında zinaya meyil edirsən. Sonra Allah s.ə. deyir, onları vəsb edir ki, onların bu əməli nəyə bəncəyir? Deyir ki, ulaykələfi nəştərə udalələtə bilhudə, və əzab bil Onlar doğru yol göstəricisini, o haqqı Quran-ı kərim verib, azğınlığı bağışlanmanı verib, təzabı satın alan kimsələrdir. Onlar o da necə də səbirli Bu onlar üçün isteza kinayə ilə olan bir müraciətdir oda yaxınlaşdırılan əməllər etməyə necə də cürətlidirlər. Təfsiri budur. E, necə də cürət edib bu əməli edirlər? Nə cürətlə bunu edirlər? Nəyə arxaindırlar? Əvvəlki dərslərində demişdim. Onlar ona arxaindırlar ki, onlar odda, o cəhənnəm odunda. 7 gün qalıb, sonra 19 mələyə qalib gəlib oradan çıxıb, cənnətə düşəcəklər. Hay, hay, düşsünüz. Ara düşsünüz. O mələkərin bir, ciyazı, bir ciyazı ki, bütün bəstdir yerləyi ihsan etsin. Və sonra dər zəlike biənəlləhə bil haqqi bilhəqqə və inələzəni ahtələfə fil kitəb ləfî şiqqəqin bəyid. Bütün bunlar ona göredir ki onların başına gələcəyi bu işlər. Allah kitabı Kuran-ı haqq olaraq nazil etmişdir. Yəni kitab nazil olduktan sonra bu dəlil sübutlar onlara çatlıktan sonra Onların hər hansı bir üzrü qala bilərmə? Xeyr. Kitab barəsində ixtilaf edənlər isə əlbəttə haqdan uzaq bir nifaq içərisindədirlər. Dür, necə izah edir Allah s.ə. Ləfi şifaqin bəyid Haqdan uzaq olan bir nifaq içərisində. Allah s.ə. Bizi doğru yolda gedən müminlərdən etsin və bizə o haq yolu haqq olaraq göstərsin. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa enta astaghfiruka